Eta futbolean, beti gazteko horezko regional maiako emakume, kiru eta bat galduzuten pasaden igande goizean Ostadar taldearen kontra hainara, 8. bigarren entrenatzaiaarekin izan gara, eta berak kontatu digun nola joan zen partidu hau. Aste buru jokatu dugu Ostadarren kontra, asieratik bagenekin izango zela partidu zaia, ekipo gogorra, bueno, alare joan ginen denamatera, Eta egia da hasi zela kongi, e, asieratik hasi zen intensiade maila altukin, beraiek hasi ziren gogor, eta alare lortuken kontra egitea eta egia da kampun ginela ongi kolokatuk, eta beraiek lortu zuten pare bat aukera itia, nahiko garbiak, ez probeztu, eta egia da gure bai haietu ginela beraien porterira, Mino ez genuen aukera garbirikin, eta ez lortu golik sartzi asiera hortan, eta horretu zen lehenengo partin beraien, beraien lehenbizko gola. Mino, bueno, alare segitu genuen borrokatzen, eta bigarren partin egia da segitu genuen lakontraiten, segitu genuen borrokatzen, naiz balona neurri hondi batin zen beraiena, mino, bueno, alare saiatu ginen. Eta egia da baloi genuen ikan, Jokaldi politak lortu genula, haietu ginen beraien porterira. Mino, bueno, etzen suerte hondirik izan, beraia esartututen bigarrena izan zen gol tonto bat urrutkitik, eta horrekin zigun ginen hondia, zeginen hor urbil gure baizaiatzen enpaeteko gola, minoz genuen lortu, orduen bizerokin ja ikusten zainago gauza, eta geroia sartu ziguten hirugarrena eta hor bai, bueno. Segitu zen partido antzinera, kontra aiken, eta horret horri zen gure gola, irutabatekoa ingenuna, eta ezkerko bandatikana, haietu zitzaion olaia amendibururi balon bat, kontrolatuzun, zun, ezkerrakin txutatu zun porterira, tegi erran kriston gola sartu zun, eta nahizta etzigun partidua irauzteko balio izan, golpoliti izan duzen, tegi erran horokorrin partiduko sensaziok izan ziren honak, E, Asiera batin gure helburua zena bete egenun izan zela partido hon batik eta kanpun aurretik prestatu egin ikon gauzatzuk antzin Ashik horren opartido takore horrek. betire indarremanen inarramanen dugu, hasik alde horretatik konten behin. Beti Gazteko ohozko erregional mailako gizoneskoek berriz ohi hartzun garaitu zuten Mastegin pasaden laromatean, nazken minutuan ailegatu zen gola, Matin Lekuonak sartutakoa, eta luzapenean markagailua bere hortan mantentzen saiatu ziren baita lortu ere. Taldekideak pozik gelditu ziren egindako lanarekin eta horrela adierazi egu Javier Eskaboes entrenatzaileak ere. Konten. <laughs> Irauzta beti beti kontenakotzen da partidua eta egin erran e, bihar genitu nire puntuk gainere kontestua partidunatzen etzen munduko hoena e, amabi amabi jokalari ginen lesionak eta bar, amabi jokalari ginen boskugunil tortziren laguntzera talia minen hori kontestua nahiko neko txarrazen partidua, e, erran, e, partido hasieran. minen hori erran partidu nahiko kompleto egin genuen Bane, bagenekin hori no, hartzen talde hona dela, urten bai ez bole igual bere hobenin 1901 lehen gurtin e, irugarren genditxu zen eta ba, bagenekin talde ona zela behar nahi jokua baloia jokatzia da eta ba, gu plantatu denun partidua e, espetzera e, pospiskotei barren partidun planta iguala eta ero kontrara mine egitera eta egi erran bera lle balonitzen zuten, okazio garbiri gabe guk ez genuen ez dara okazio onditzik izan partindako parekatua eta deskanso hori e, parekotasun hori ikusi zen eta utxena aietu guinean. eta bi garrantzatik bai obek isio sartu guinean gu gehiago aietu guinean gotxi eta bar eta eta beraiek bai etzi gutela minekin bai kontrara beraiek okazio bat intzi gutela minebuna horrekak ongi aterizun Eta haietu ginen laro gita marren minutu arte eh, empatikin eh, Makinek jokaldi batez gintzun area onduan Ja porterun gana joak izen gola zen igusteia ja. Eta bai batek goatek konduzion roja aterizion Eta bueno, bizko suerti alde, minen falta horretan makinek sartu zuen laro gita marren minutun batzita Eta konten, konten hiru puntu Bertzalde, regional maian gure txokoak bana berdin dutan bokatu zuen landetxaren kontra eitxean jokatutako jardun aldean ganis, zubieta entrenatzaak egin dugu, neburketa honen balorazio ere. Adituko dugu. E, balun batean landetsan kontra jokatu benun, e, banakako marka gaiola izan duzen bukaeran, eta erran da, ba, asieran e, lehenengo minutuan gola jaso benuela, gure baloi irtera batean e, baloiagaldu eta E, beraiek asmatututen, e, bat eta eugutxe batekoa sartzeleko. Eta gero, ba, partioaren pisoa gukera mingen nuen ez. Beraiekia e, bloker dian ezpetzen zibuten, e, defentsa lana izantzen nagusi beraien Eta guk baloiarekin e, saiatu ginen ba, aukerak lortzen ez. E, lehenengo zatian ez ginen asmatu. Eta bigarrenan egaletatik hauniz sartu ginen. Eta ba, horren saria jaso benuen... E, azkenko minututan ez e, deskontuan sartu genuen banakakoa gorkarako se sartu zuen eta partidoa hitzaitz borrokatu izantzela erramarra dago, ez? E, falta unitz, etena unitz, tentsio handiko partidua eta azkenean ba berdinketa ontzateman bar da, ez? Pena ze ba Joko Atletigu gehiago proposatu genuen, baina ezin ez izan genuen e, partidua ba, irabazi, ez? Azkenean ikusita bertze aurkariak ba, ere berdin duztela aurkari zuzenak Ba, bueno, ontzat ematen da puntua, hor segitzen dugu, sei talde gaude bi puntuko diferentzian, eta segitu bara dugu ez, lehenengoa puntu batera dugu, eta segitu barko dugu lanean, hurrengo hastian, e, betionan ahorka jokatzen dugu, ezkein elkatua da, eta, haber, eskuratzen ditugun hiru puntuak etxean. Azkenik, nafarroko oligan martxan jarri dira berriz ere bastan eta donezte ben. Bastanek, autonomikoan utxeta iru garaitu zuen askoien pasaden asteburuan. Kopa alde batera hau garrantzitsua izan da, garaipen hau bastan eta euren helburu agusiak ligan daudela berretxi dute honekin bertan. Ba, bertze, irupuntu, irabazitan. Bueno, eta e, baztango, e, garaipen honen inguruan solasteko, eiban, Romo, entrenatzea dugu telefonoaren bertze aldean, kaixo, iban, zer moduz? Ongi, ongi, ongi. Irabazten duzunean, ba, egitu, aztea... Obeto hasten dela. Bai, hori da, ez? bertze motivazio batekin bai. Aipatu dugu eh 0 eta 3 garaitu zenutela utela askoien asteburuan eta bueno, aipatu genuen kopako helburu e, horiek, ez, balde batera utzita zuen helburu nagusiak ligan zegoela eta bueno, ba hau horrela ziurtatu duzu, es, garaipen honekin. Bai, badakigu ba liga garrantzitsuena dena, eh ba basem ere bi aste jokatu gabe egotean eta konpetizio egitea eta jokalariak bat, konfiantza hartzeko batzuk eta minutu gehiago gehiagokitzeko denak, uhum. eta azkenean badirudi bra, ongi izan dela. Hori da, bai bai e, Liga berriz ere hasi eta 0 eta hiru irabazi zeruten gainera, bon ba, ikusten da ez markagaloan. Eh, ezakitu, bueno, explicatuko duzu, nola iban zen partida, baino markagailua ikusita, e, bueno, nagusitasuna erakusten duzu. Eh? Bai, ba, kanpoan partida serio egin genuen, eh, e, kontrolatu, bueno, en pizkana da, naita galdu saiatu ziren momentu batzuetan, ba, baloiak goian jartzean tarean, baina bueno, ondo ongi egon gilen eta azkenean, be, nortugunuen 3 golak sartzea E alazai eiteko, eta jendean posik euteko, eta azken ean, ba, gogorra gara, ongi adi gara, lehen gurtean kostatzen zitxe, egun puntua kateratzen baina, bueno, orain ongi gaude, etxean... Baitare lehen gurtian bizala oso ongi, eta zeretuko gora jarraitzen ratza honekin. <tutu> Aipatu genuen baitare, e, kopan jokatzeak ba, e, lehiak eta martxauriez galtzea, zekarriko zuela. Eta, bueno, ba, hau ere erakutsi duzuet, donezeko entrenatzaiekin ere izan gara, eta, bueno, ba, beraiei justu kontrakoak gertatu zaieez. Ba, txeden aldearen ondotik, ezin irabazi gelditu dire, Eta nik uste hor dagola gakoa ere, ez? Ba, zuei lehiaketan segitze horrek ere lagundu dizuela, ba, liga asterakoan berriz ere bueno, ba, horrelako garaipen askuratzeko? Bai, azkenian, e, gu ez gara profesionalak eta jarraitzea motivazio batekin ligan, garrantzitsua da, zene eta jokalariak horrein dizartuta daude, kompetizio batean edo bestean, Eta azkenean kompetitzen dute, arbitro batekin, bestekipo batekin, eta ez duzu egiten ez amistoso, ez azer. Azkenean mm -hmm. eh, mantentzen duzu daukazun ritmoa eta hori izaitu gara egiten. <hieres> Ederki, bueno, eta alortu ere, noski. Horain, bueno, bai. e, aipatu duzu, ba, garaipenak beti motivazioan maten duela indarra eta aste honetan ere, bueno, ba, lan egiteko gogoa ere ekartzen duela. Beraz, bueno, aste honeta, aste hau eta gero, e, aste buruan zer izanen duzue? Etxean jokatuko duzue? Bai, e, jolazten dugu igandean... E, Azkenean arrotxaren kontra eta hor gaude biok puntu berdinekin, bigarren eta irugarren, eta partidopolita izango da eh, jokazteko, eta ikusteko nola gaude baita ere etzian, eta jarraitzeko alba dugu gure ratxarekin. Uh -huh. Aurkari zuzen bat izanen duzue orduan, ez? Eh, Etxeko zelaian? Bueno, oraindik zeizkorna e, da gaude, gugau degoian, eta, bueno, hau Hama jornada gero aldatu dezake asko, baina, bueno, pilokoaren mm -hmm. gaude hor, e, ilusiokin, e, ongi jolasten eta, bueno, e, polita izango daba, eta ikusi gaudugu aldugun, gure futbolagin, eta irabazik. E. Eberki, Eberki, ban, ba, bueno, guk ere espero dugu, ba, bertzeko garaipenen baten berri ematea, datorren aste uruan, eta, bueno, ba, zorte hon, e, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik? Bale, mi eskerzue eta animatzen dut Iban dean denok bastanekin jo, joateko. Berki eh, hori da, ere bai, eskerrik asko, Iban. Bale, ba. Yes, yes. Don ikalddiz Preferente emaian aspaldiko porrota jaso zuen etxean Ba de USB taldearen kontra Joel Hill bigarren entrenatzaileak aipatu igunez, taldeak bazeken parti du zaile iizanen eta hau kontuan hartuta ba, ezin izan zuten arkariaren indarra baretu horrela. Hiru eta lau galdu zuen larun batean, eta orain aste honetan zehar lanean segitu beharko dute akatxak zuzentzeko. Denboraldia errai dira eta lider bezala biztetan ziguten, inakindarten eta partioz ahi ezan entzela bagenekin ikusita ze denboraldia egiten egiten Maitza irutela gukatu zen, espaldiko partez lehenko denboralditik itxin galdu genuen, denboradia de jenta erauten genuen partiori gal, galdu gabe itxin, nahiko zuertek izaten gara bine on, talde, talde ona torri zen eta ezin izanen ikon irupuntuk eramin Bi haste kompetitio gabe egon ginen, liga ildikio egon zen, kopako partiduk egon zirelkoz, eta guk ez genun bertan parte hartu, eta taldik igual baina baitu zuen hasieran hasiran falta hori, eta lehenengo minutun utxeta batekoa sartu ziguten, eta segidean emar gerre minutun utxeta bi. Faio indibiduelak izan ziren, eta, bueno, zerbait elatu errazela garbiz egon, Aitorretanikuelta hartzu eman eta gero eh, hainbat gauzo bat genitzun burun. Ez genon aldaketatarikin eh, konfiatu ate genitzun Ameka jokalditan eta bai formatzo alatu genula Esskemalu genuen. Lau biru batekin hasi ginen eta bo irpi bater laatu genon, eta egiarranta taldia hobe eh, ikusi zen formazioarekin. Egi arra buelta ongi eman ginen eta da balgoonakin hasi ginen, o pare bat izan genuen ere eta 28. minutun e, Fermínen zentra batekin nena hitzek aurpegi institzio nagitzeri eta bat eta biko jarregenon. Descansora bat, bi, bat bat eta bikin Joan ginen eta bueno, descansozun azkenin e, gutxi solasteko bazen. E fallo eta santzi eta gilituarra ginen nola bukatu den unengo partia. Azkenin e, orpeia ematen bukatu den ta bueno, menpen sensazio hobekin. Bi aldak bi aldak Bi eta ongi sartu ginen bigarren partien, ongi sartu genuen e, Bukatu genuen bezala sartu ginen eta, bueno, Barrogitamen sortzea garren e, Landerrek baloi bat borrokatuta gero Mikelek, partidua berdin duzun eta bita bita jarri genuen Bertzarlaketa bat egin genuen Eta partidoa pizkot berotzen hasi zen ah, Oie ja kexatzen hasi ziren, azken denbora galtzen hasi ziren nahitza gudu e, Ira usten denbora galtzen hasi ziren, gero Iku zituten, buetan man geniola, taldea ungin zegoen lako zelaian, eta hoiek oien partio egin hasi, Pff, hasi zire. Harri e, dut ezin izan zuen hori egin ditu, ez dakit presionan gatik edo zer, bineon... Irru eta minutu, goti beti hoiek e, lehen txio, ziguten, Jokoz kanpo, segun jokalari batzuk, guriak gurrutia garrotu zigun, bertzaldi, ezin izan genuen hongi ikusi, bineo bueno, ez dago eskusuakik. E, Uitxe eta biri buetan man genioan, orduan berriz berdin dune genuen. Eta gala izan zen, Mike Jokaldo batekin, Urkok partzio garrindu duzun eta iru-iru jarri ginen Taldi azalean eitzun ikusi zen, e, taldi konfiatzen zuen partidoa birautzen da genula Mino, klaro, fubola badakik unolkoa den eta deskuentu sartu zen partidua Eta kontratake batin laugarreko da zartu zigun, sartu ziguten Pena hundikin gelitu ginen, Criston Rai abantzigun, zebazkenik, klaro, guztentzara behik ingaltzen partidoat Utsetabi, gero berri du sartzen dizuten bertze bat berdin zentzu, tagero talia, dago kristo konfiantzakin, laugarrena sartzeko eta partio irauzteko, ez hon baloratu ez da puntua, e, ogon egin zanen zela eta kontraktak hortan pixkote harragotu zegoen denariko otkin eta laugarrengola sartu zegoen. Peinakin, bino, bueno, fugu da eta partioa irutela bukatu zen. Gohukin haude urrengo hastin urrengo partia jokatzeko, azkenin... Gauza honetz mehortzeko badira, aste honetan, eta hori dugu. Eta urrengo hastin, e, aibar ega joan engara, aibar aurka jokatuko dugu. Laruntin bosa kortu gugitan, eta, bueno, espero dugu... Gauzak azken bi partidobetan, hobetzia eta... Enmenik antzinera, berriz, dinamika on batekin astia. Demoraldea seginen bezala, ongea seginen, eta goen bi partidobalut jugu, eta... Gona eri guelta mani dugu, ordun, urreko loruntin, aukera derra dugu, gona eri guelta bateko eta berriz hor segitzeko.